Pole na mama. Tutaka kujua jina lako anaitwa nani na jinsi ambavyo ulipata matatizo na huyu jirani yako. Anaitwa Anita Saimoni Anita Simone, atueleze ulikuaje tatizo hili? Huyu <totikin> mama, mi niko nje nikakuta ameingia huko ndani. Ile niingie ingie ndo amenikaba <totikin> hapa. <totikin> <totikin> <totikin> <totikin> <totikin> kwa maana yeye aitangulia ndani mi kuwa nje. Sasa mi sijamuona ile niingie ndani kuna mgeni alikuwa ameita. Sasa kufika huko na ndo nakuta mtu ananikaba. Kwa nimebaki na shanga maana huyu aliyenaita ndo amenikaba. Ndio kuja kutoa sauti yule mama. Ndio nagundua ni flani, ndio namwambia wewe mama nini? Mama? yebo zangu. Wewe mama? Ito, mama. Eh? namwambia Mieebo zako nimekwambia umu amna akawa anazidi kunipiga ananingata kila sehemu ananingata ananingata kufika muda fulani ikabidi tuanze kuburuzana hadi nje hapa amekazana ananingata ananingata anasema mpaka nitakumaliza usiku ule akawa anaondoka asubuhi amewahi tena nimesema mpaka nitakumaliza nataka ebo asubuhi Iyo saa mbili amewahi akaja tena swili kwa saa 2 kasoro tena kaniambia ningekukuta asubuhi ni kuja kukumalizia kwa hapo mimi ndo nikawa nimaondoka nikarudi kwa balozi kufika kwa balozi ndo wakaaniaambia twende tu polisi afu sisi tunapandisha swili wapi huko kwa mwenyekiti akawa maondoka Ola, sasa hospitali wamesemaje alikuumiza sehemu gani? Hili um, mikononi na mdomoni. Kwao amepata matibabu yoyote? Waniandikia tu dawa. Kwao hamna sindano yote nileyo pata. Na hapo nyuma amekuwa na ugomvio na huyo mama. Mara kwanza tu mawai nipiga mtoto wake na mbao nikajua tu labda mapombe wanayokunywa Yakawa ameisha tumeendelea kuishi hivyo ndo akawa ameanza sasa jana tena. Sasa jana ndio sikuelewa kama yebo ndo walizosababisha kwamba mpaka aja nikabe huko ndani ndo sijajua mimi sielewi. Baba mwenye nyumba hakuepo wakati anafanya tukio hili. hata size a yupo. Alienda kazini tukuyu huko taarifa anazo yeah. na msemaji sasa mpaka saa hizi ameniaambia niko mbali wanaza nikafika muda wote sasa si leo si kesho si <laughs>